Розділ дев'ятий. Буксир Маркус Гарві. Бляшанка 9 метрів завдовжки і 2 в діаметрі заскиглив і здригнувся, коли мелкам запустив двигуни. Незграбно заплутавшись в еластичній протиперевантажувальній сітці, Кейс спостерігав за м'язистою спиною зайгінця крізь скополаміновий туман. Він ужив ту штуку, аби полегшити СКА, та стимуляторів, доданих виробником, його нова підшлункова не сприймала. Довго ще до фрісайда – запиталася Моллі зі своєї сітки поряд із Малкамовим пультом. «Недовго, я так бачу». «Ви тут узагалі годинами не мислите, чи що?» «Сестро, час приходить, коли час. Шареш, про що я?» «Удрадатого?» Він струснув головою. «Все під контролем. Коли буде фрісайт, тоді буде фрісайт». «Кейсе», – сказала вона. А ти, може, хоч щось зробив, щоби зв'язатися із нашим дружком із Берна? Наприклад, коли весь час у Зайоні знай собі сидів у матриці і ворушив губами. Дружком? Так, звісно. Тобто ні, ні, не зробив. Але на цю тему у мене є історія зі Стамбула. І він розповів їй про таксофони в Хілтоні. Ісусе Христе, отак згаєте єдиний шанс. Чому ти кинув слухавку? «То міг бути хто завгодно», – збрехав він. «Просто змінений голос». «Не знаю». Знизав він плечима. «Тобто не з переляку?» Він знову знизав плечима. «То зв'яжися зараз». «Що?» «Зараз. Ну, чи поговори про це з рівним? «Та я геть убитий», – запротестував він. Але все одно потягнувся по троти. Його дека і хосака висіли на кріпленнях за малкамовим пультом, поряд із високороздільним краївським монітором. Кейс наліпив троди. Маркуса Гарві зібрали на базі величезного застарілого російського повітроочисника «Скубера». Це була прямокутна штука, розмальована растафаріанською символікою, зайонськими левами, чорними зірками а також червоними, жовтими і зеленими смугами, під якими вгадувалися наліпки з кириличними написами. Хтось забомбив малкамів пульт ядерно-рожевим балончиком, а потім лезом позішкрібав фарбу з екранів приладів. Прокладка навколо повітряного шлюзу в носовій частині була обліплена кульками і цівками, з напівм'якого напівпрозорого герметика мов незграбними пасмами штучних водоростей. Кейс глянув через мелкамове плече на головний екран і побачив прокладений курс стикування. Червоний пунктир до сегментованого зеленого кола, яким позначався фрісайт. На його очах до лінії додалася одна крапка. Він увімкнувся. «Діксі?» «Ага». Колись пробував зламати штучного. Так точно. Мене вирубило. Вперше. Тинявся собі. Опинився високо над комерційним сектором Ріо. Великий бізнес. Міжнародні корпорації. Бразильські урядові бази. Все світилося піді мною, мов новорічна ялинка. Просто тинявся собі. Ти ж знаєш, як воно. А тоді чогось мені стрельнуло поколупати той куб, що був десь трьома рівнями вище. Виліз туди і спробував підійти Як він виглядав? Ну, візуально Білий куб А як ти знав, що то штучний? Та як знав? Божечки! Та я такої щільності криги в житті доти не бачив Що це ще могло бути? У військових там унизу зроду такого не було Коротше, я вимкнувся і наказав комп'ютеру подивитися, що це Ага і що? Він був у Тюренгівському реєстрі. Штучний. Головна машина в Ріо належала підставній компанії. Закусивши нижню губу, Кейс вдивлявся в простір, що лежав поза вершинами Східноузбережного управління ядерною енергетикою – нескінченну нейроелектронну безодню матриці. Тесь є еш, Діксі? Тесь є, так. І ти повернувся туди? Та ясно, у мене шило в одному місці. Вирішив, що можу прорубати цю кригу. Зачепив зовнішній рівень і кранти. Мій підручний почув, що пахне смаленим, і зірвав із лоба троди. Підла срака та крига. І твоя еге була рівна? Ну, про це вже не одну легенду склали, правда ж? Кейс вимкнувся. Бляха. «А як ти думала, Моллі, від чого в рівного вирубився мозок? Хотів подражнити того штучного? Клас!» «Ти не зупиняйся», – відповіла вона. «Ви ж із рівнем у двох мали б гори звертати, ні?» «Дікс, я хочу поглянути на того штучного зберна». Як гадаєш, є причини цього не робити? Ну, хіба не цей страх смерті? А так ні. Кейс увів координати швейцарського банківського сектора. Кіберпростір тремтів, розмивався і обтікав його. І він відчував неабияке піднесення. Східноузбережне управління ядерною енергетикою зникло. Натомість перед кейсовим внутрішнім зором постала витончена і герметично вивірана банківська система Цюриха. Він увів координати Берна. «Бери вище!» – підказав конструкт. «Він високо сидітиме!» Світлові грати рівнів стробоскопічно мерехтіли повз них. «Тут мені кінець!» – подумав Кейс. Мовчозим був купом білого світла, чия позірна простота означала неймовірну складність. «Виглядає так собі, правда?» – сказав Рівний. «Але ти спробуй, торкнися!» «Спробую підійти, Діксі!» «Не соромся!» Кейс посунувся на чотири позначки ближче. Чиста грань Куба, що тепер тяжіла просто над ним, закипіла невловимими внутрішніми тінями, Не наче тисяча танцюристів ураз зарухалися за величезною матово-білою ширмою. Помітив нас, сказав рівний. Кейс увів нові координати, і вони посунулися на одну поділку. На грані куба проступило крапчасте сіре кільце. Діксі, здавай назад, хутко. Сіра пляма рівномірно набрякла, перетворилася на сферу і відділилася від куба. Кейс відчув, як дека обпекла долоню, коли він дав повний назад. Матриці розмилася, вони пірнули в сірий каньйон міжбанківських структур. Кейс глянув угору. Сфера темнішала і наближалася. Падала просто на нього. «Вимикайся!» – сказав рівний. Темрява впала на Кейса важким молотом. Густий запах холодної сталі і лід уздовж хребта. Із неонових нетрів проступають обличчя. Моряки і ділки, і вуличні дівки під отруєним сріблом неба. Слухай, Кейсе, ти б пояснив, що за мутки срані? Ти вгашений чи що? Ритмічний, больовий пульс усередині хребта. Його розбудив дощ. Млява мряка. Ноги заплуталися в оптоволокні. Звукове море ігрової зали накочувалося хвилями. Припливало і відходило. Він перевернувся, сів, обхопив руками голову. Світло зі службового люка на задній стіні ігрового павільйону падало на уламки розмоклої фанери і залитий дощем корпус ігрового автомата. На боці автомата був вицвілий напис рожевими і жовтими іерогліфами. Він глянув угору і побачив чорно чорне від сажі пластикове вікно, що світилося блідим флуоресцентним світлом. Боліла спина, особливо хребет. Він підвівся, прибрав мокре волосся з очей. З ним щось трапилося. Перевірив кишені в пошуках грошей. Не знайшов нічого і затремтів. Де куртка? Спробував пошукати її. Заглянув за автомат. Не знайшов і здався. Вийшовши на Нінсей, він спробував оцінити натовп. П'ятниця. Це мала бути п'ятниця. Лінда, мабуть, в ігровому павільйоні. У неї могли б знайтися гроші, чи хоча б сигарети. Він закашлявся, змахнув дощові краплі спереду сорочки і поволі рушив крізь натовп до входу павільйон. Голограми звивалися і здригалися під гуркіт Ігор, мов привиди, що перетікали один в один у надто тісному і млистому просторі, просякнутому запахами поту і обритлої напруги. Матрос у білій тенісці скинув атомну бомбу на бон у танковій війні, і лазуровий спалах освітив залу. Вона грала в замок чарівника. Програла, очі її були підведені чорним олівцем. Подивилася на Кейса, коли він обняв її і усміхнулася. «Здоров, як ти? Здається, ти змог?» Він поцілував її. «Я через тебе останнє життя спустила», – сказала вона. «От полянь, козел, сьомий рівень у підземеллях, і мене зжерли у пері». Вона дала йому сигарету. «Ти якийсь напружений. Де був?» «Не знаю». «Ти обдовпаний, Кейсе? Пив знову. Декс-озоу набрав». «Може, ти мене давно в останнє бачила?» Не вона глянула на нього. «Ти ж придурюєшся, правда?» «Ні, просто відшибло. Я... я отямився у провулку». «Може, тебе хто виставив сонце?» «Бабло на місці?» Він похитав головою. «От бачиш, тобі є де спати, Кейсе?» «Мабуть, ні». «Ходімо тоді». Вона взяла його за руку. Візьмемо тобі кави і попоїсти щось. Відведу тебе додому. Рада тебе бачити, чувак. Вона стиснула його долоню. Він усміхнувся. Щось трісло. Усе ніби зламалося зсередини. Павільйон завмер, затремтів, Вона зникла. Спогади всією вагою впали на нього. Всі знання раптом заіскрили в голові як буває, коли Мікрософт входить у гніздо за вухом. Зникла. Він відчув запах паленого м'яса. Матрос у білій танісці теж зник. У павільйоні було порожньо і тихо. Кейс розвернувся навколо. Вишкірив зуби, згорбився, несвідомо стиснув руки в кулаки. Порожньо. Земля та жовта обгортка від цукерки, що застрягла на краю автомата, впала на підлогу, серед розплющених недопалків і пластикових стаканчиків. У мене була сигарета. Просячав кейс, дивлячись на білі від напруги сточки. У мене була сигарета. Була дівчина і було місце, де можна спати. Чуєш ти, сучий сину? Чуєш мене? Павільйон відгукнувся луною, і та прокотилася проходами між автоматів. Він вийшов на вулицю. Дощ ущух. На нінсей було порожньо. Голограми мерехтіли, танцювали Неонові вивізки. Він відчував запах варених овочів і торгового візка через дорогу. На тротуарі просто в нього під ногами. Лежала непочата пачка єхе і картонка сірників. Джуліус Дін, імпорт-експорт, було написано на картонці. І знизу те саме японською. Окей, сказав Кейс, піднімаючи сірники і розкриваючи пачку сигарет. Я тебе зрозумів. Він без поспіху піднімався сходами до дінового кабінету. «Не нати», – казав він собі, – «не рватися». Опливлий це ферблат годинника далі знову показував неправильний час. На столику під Кандінського лежав пил, як і на неоцтекських шафах. Стіна білих скловолоконних контейнерів пахла імбиром на все приміщення. Двері відчинені? запитав Кейс і почекав на відповідь, та її не було. Він підійшов до дверей кабінету і спробував відчинити. Джулі. Мідна лампа в зеленому абажурі висвітлювала коло на діновому письмовому столі. Кейс роздивлявся нутрощі друкарської машинки, касети, зім'яті роздруківки, липкі поліетиленові пакетики із зразками імбиру. У кабінеті нікого не було. Кейс обійшов стіл і відштовхнув дінове крісло геть. Під стільницею він знайшов прикріплену армованою стрічкою потріскану шкіряну кобуру, а в ній револьвер-магнум без ствола і спускової скоби. Руків'я обмотане багатьма шарами малярної стрічки. Стрічка була стара, Коричнева, лискуча від жиру й бруду. Він відкинув барабан і перевірив кожен із шести набоїв закатані вручну, нові свинцеві кулі, м'які й блискучі. Із револьвером у правій руці Кейс обережно обійшов шухляди зліва від столу і вийшов на середину захаращеного кабінету, подалі від світла Мабуть, не поспішатиму. Гадаю, це твоя вистава. Хоча, якщо чесно, всі ці штуки виглядають трохи застарілими. Він підвів пістолет, тримаючи його обома руками. Націлився в центр стола і натиснув гачок. Віддача ледве не виламала йому зап'ястя. Спалах від пострілу освітив кабінет, мов електрична лампа. У вухах гуло. Кейс спробував роздавитися діру, виламану в фасаді стола. Розривна куля. Азидна. Він знову підвів пістолет. «Не треба цього синку», – сказав Джуллі, виходячи з тіні. На ньому був драпований костюм-трійка в шовкову ялинку. Смугаста сорочка і метелик. Окуляри виблискували, ловлячи світло. Кейс розвернувся. Навів пістолет на Дінове рожеве обличчя, без ознак віку, і добре прицілився «Не треба», – сказав Дін «Ти правий, про все це, про мене, однак необхідно дотримуватися певної внутрішньої логіки Якщо скористаєшся оцим, побачиш купу крові і місків І мені доведеться витратити кілька годин, годин у твоєму розумінні, на побудову нового речника» Мені не так і просто збирати ці декорації докупи. Ах, до речі, вибач за Лінду. За ту ситуацію у павільйоні. Була надія говорити крізь неї. Та всі ці штуки я збираю на основі твоїх спогадів, І емоційне навантаження... Коротше кажучи, це все дуже складно. Сталася помилка. Мені прикро. Кейс опустив пістолет. Це матриця. Ти мовчозим. Так. Усе це ти можеш споглядати і відчувати завдяки семстиму, під'єднаному до деки, звісно. Як добре, що вийшло спіймати тебе, перш ніж ти вимкнувся». Дін обійшов стіл, посунув крісло на місце і усівся. «Сядь синку. Нам треба багато про що поговорити». «Невже?» «Звісно. І варто було б зробити це раніше». Я був готовий до цієї розмови, коли зателефонував тобі в Стамбул. Тепер часу вкрай мало. Ти робитимеш свій набіг уже за кілька днів, Кейсе. Дін узяв льодяника, розгорнув картату обгортку, кинув його в рот. Пищать. Шепеливо промовив він, облизуючи цукерку. Кейс опустився на гвинтовий табурет перед столом, не зводячи з Діна очей. Руку, що тримала пістолет, спер на стегно «Що ж», – у діловому сказав Дін «Порядок денний, що таке, спитаєш ти цей мовчозим, правда ж?» «Десь так», – штучний інтелект, але це тобі відомо Твоя помилка лише в тому, що ти плутаєш машину Берні, де тримають мовчозима І самою сутністю на ім'я мовчозим» Дін голосно смоктав льодяника. «Ти вже знаєш і про другого штучного, що належить Тесіє Ешполам, правда ж?» «Уріо, я тією мірою, якою в мене є я, бо, як бачиш, це не просте філософське питання. Організовую все для Армітіджа. Чи корто, який, до речі, вкрай нестабільний. Але ще день чи два?» сказав Дін і клацнув кришкою золотого годинника, витягнутою з кишені жилета. Він лишатиметься досить стабільним. Ясно з твоїх слів не більше, ніж було ясно про всю цю справу з самого початку, сказав Кейс, потираючи скроні вільною від пістолета рукою. Якщо ти такий біса розумний, то де мої гроші? Засміявся Дін і мало не вдавився людяником. Ну кейся, сказати можу тільки одне, а відповідей у мене значно менше, ніж тобі хотілося б вважати, що мовчозим є тільки частиною іншої, сказати б, потенційної сутності. Я, так би мовити, лише один аспект мозку цієї сутності. Це приблизно, як мати справу з кимось, кому видалили лобні долі. Скажімо, ти маєш справу з невеличкою частинкою того, що лишилося від мозку цієї людини. Важко сказати, чи ти в такому разі взагалі маєш справу з цією людиною. Дін усміхнувся. Історія коротко правдива? Це ти його знайшов через мікрокомп'ютер у французькій лікарні? Так. І базу, яку ти знайшов у Лондоні, зібрав я. Я намагаюся планувати речі. У твоєму розумінні слова «планувати». Та для мене це насправді нетиповий режим. Я імпровізую, це мій найбільший талант. Я віддаю перевагу ситуаціям, а не планам, так би мовити. Справді, довелося мати справу з певним дано я можу обробити страшну купу інформації, і то швидко, але на комплектування команди, до якої належиш іти, пішло дуже багато часу. Корто був першим, і він ледве впорався там, у тулоні. Він упав дуже низько. Їжа, випорожнення, мастурбація – от і все, що він міг сам собою. Але внутрішня структура його манії лишилася на місці. Шалений кулак, зрада, слухання в конгресі. Він досі божевільний? Його важко назвати особистістю. Сміхнувся Дін. Та я певен, що ти про це знаєш. Але десь там, глибоко всередині, живе Корто, і втримувати його там мені вже не під силу. Його розірве на частини, Кейсе, і все буде на тобі, тож я розраховую на тебе. От і добре, Ганидо, сказав Кейс і вистрелив Дінові в рот. Про той не збрехав, як і про кров. «Сестро!» – повторював малкам, «Мені це не до вподоби». «Усе гаразд!» – відповіла йому Моллі. «Все нормально. І з цими хлопцями таке буває весь час. Він не помер, просто відключився на кілька секунд». «Я бачив екран. Еге показувала смерть. 40 секунд – нічого». «Але зараз із ним усе гаразд!» «Еге була рівна, як стіл!» – заперечив малкам. Thank you.